kalunk hallgatói, és szép száma jelen vannak, úgyhogy talán nem mindenki számára ők Nem Valóban a pénzvei tanszék oktatója vagyok, és a mai téma az a Magyarország közelmúltja és közeljövője lesz. Magyarán sarokpontok és dilemmák a magyar gazdaságpolitikában. Igazából amikor itt a közeljövőről gondolkozunk, is mégiscsak a jelenből kell kiindulnunk, és hogy a jelen valamennyire a közelmúltban származik, ezért itt nyilvánvaló a kapcsolódási pont a jelenben, melyben a jövő kihívásait is jelenti, de a közel gyökerezik. Miben Minden látom én a legfontosabb problémáit a mai magyar gazdaságnak. Egyrészt a duális gazdaság, mis szerkezett, másrészt a nagy államadóság, harmadrészt a nagy külső adóság. A kettő fogalja a rendszerváltás volt már két különböző dolgot akar, harmadrészt a nagy elosztó rendszerek jövője. A következő 9 és fél Kávé az első kettőre lesz időnk, sajnos több nem fér bele, az előadás diák kicsit részletesebbek lettek, mint amit most el fogok mondani, úgyhogy majd lehet nyugodtan a vitánál kérdezni ezzel kapcsolatban. Amit itt a dián látnak felsorolva, az tulajdonképpen az egyes okok általán beazonosított, meg alapvetően a mai magyar gazdaságpultúl meghatározó, nem mainstream színv gondolkodói által beazonosított okok a fő jelenségek mögött. Kezdjük a duális gazdaság, amit azért húztam alá, mert valahol úgy érzem, hogy ez a ma Magyarország problémájának alfája és omegája, a nagy államadósság és a nagy külső adóság kialakulásában is döntő szerepe van. Melyek a duális gazdaság gyökerei? Ugye akik nem közgazdászok, egy mondattal definiálnám ezt a fogalmat. A duális gazdaság alatt azt szokták érteni, hogy van egy belső, hazai vállalati szektor, amely alapvetően nemzetközi szinten versenyképtelen, és van a betelepült külföldi multinacionalis tőke, amely ugye nemzetközi szinten versenyképes, ebből az ország exportjának döntő produkálja. Tehát egy ketté szakadt gazdaság, ha úgy tetszik. A duális gazdaság gyökerei alapvetően, a nem minzti magyarázat szerint, a rendszerváltás gazdaság politikájában gyökereznek, méghozzá abban a sok terápiában a hard landingben, amelyet Magyarország szinte tanulóként követett a 90-es évek elején. Három dolgot emelten itt ki. Egyrészt a gyors külkereskedelmi liberalizációt, másrészt a csőttörvényt, harmadrészt a privatizációt. A csőttörvény, amely európai szinten is az egyik legszigorúbb volt 1992-ben, illetve alig három év alatt levanyított külkereskedelmi liberalizáció azt eredményezte, hogy a belföldi vállalati szektornak nem volt ideje felkészülni 40 éves elzártság után a nemzetközi versenyre, azonnal szembesült a beáramló külföldi nyugati multik versenyével, nyilvánvalóan ez egy hatalmas, vagy negatív sok hatás a vállalati szektor számára, amelyből ö, máig nem tudott talpra állni. A privatizáció pedig egy szempontból érdekes, hogy, ugye, hogy alapvetően a meghatározó stratégiai vállalatainkat a külföldi sokszor, Német, francia, meg olasz közösségi, az állami tulajdonban lévő vállalatok vásároltak. fel, például az energiaszektor, ebből kifolyólag nem lett meghatározó nagyválti szereplő a magyar gazdaságnak, Leszámítva mondjuk esetleg az OTP-t és a múlt. A államadóság gyökerei négyes tényezőben határozhatók meg, az első kettőről fog majd mindjárt diagramokat mutatni. Egyrészt az adósság spirálba, amelyben 80 Magyarország került. Itt alapvetően arról van szó, hogy amikor az első olajválság a 70-es évek elején kitört, a kádár rezsim nem azt az utat választotta, inkább a belső fogyasztást visszafogja, ezzel kicsit a művekedésű temet tompítva, hiszen ez a rendszer létjogosultságát ásta volna alá. A inkább külföldi hitelvel, felvétellel táplálta tovább a fogyasztást, ennek az eredménye az lett, hogy tessék megnézni, alig fél milliárd dollárról a lettőbb külső adóssága rendszerváltás idejére 14 milliárd dollár fölé emelkedett. Ez itt a lényeg, kérem szépen, hogy ebből a több mint 14 milliárd dolláros emelkedésből alig 1,2 milliárd dollár volt a vidőzsölésünk, amit túlfogyasztottunk. A többi a kamat kiadás. Amelybe, amelyet a 80-as évek végén 80 évek fizettünk, Erre, ezért beszéltünk adósságspirálról már a 80-as években. Jó. A gazdaságpolitikány hiánya a 2000-es években alapvetően itt most azt akarja, hogy 2002 és 2006 között európai szinten is kiugróan magas államháztartási hiány produkált az ország. Meg lehet nézni itt a grafikon. Tölyenképpen végig 6 fölött voltunk, nem véletlen, hogy... Az Európai Bizottság ez év tavasszán eléggé határozottan elutasította az államháztartási deficit emelésére vonatkozó kérésünket. Hát ugye a múlt determinálja a jelent is, bármennyire is a legalacsonyabb deficittel rendelkezünk jelenleg az Európai Unióban. Ennek nem egyértelműen az államadósság felpörgése lett. Tőképpen ott tartunk, kérem szépen, ahol a rendszerváltás elején tartottunk, nagyjából 80 közeli, GDP-ranyos álmadóssággal, a különbség az a 20 év ezeleti állapothoz képest, hogy már eladtuk mindent, ami eladható. Ennyi erővel ezt meg se kellett volna lépni, hogyha úgy tetszik. Jó. A duális gazdaság pedig azért játszik szerepet az nagy mert nyilván a belső adóbázis szűkíti a nincs versenyképes belföldi szektor, amely nyereséges, társasági adót fizet, stb. A külföldi múltik pedig alapvetően az adóbevételek szempontjából marginális jelentőségűek, ezért egy kicsit súlyos megalapítás. Itt alapvetően arra gondolok, hogy ha megnézzük a hazai kis és középvállalati szektort és a nagyváti szektort, amely ilyen külföldi tulajdonban van, akkor az utóbbinak jóval kisebb az adóterhelése, erről statisztikák állnak rendelkezésre, alapvetően a múltik becsapogatása érdekében fizetett iszonyat mértékű támogatások miatt. Tehát a belföldi adatbázist első, vagy adóbázist elsősorban a hazai vállalati szektor tudja megteremteni, az azonban ezt eléggé gyengén teszi, tekintve a duális gazdaság következményeire. Jó. A nagy külső adósság, itt tulajdonképpen ja, még egy, egy szóra a nagy, nagy államadósság következményei. Nézzék meg, hogy hogyan alakult az a GDP arányosan évről évre egészen brutális 10%-os mértékről eljutottunk közel, 400 körüli értékre. A bőkkelő az, hogy ez az, a, az az összeg, amit majdnem vagy egészségügyre kö, kö, költünk egy évben. Alig költünk jelenleg a magyar egészségügyre többet, mint amennyit az állampapírok után kifizetünk adósságszolgálat és kamatteher címén, úgyhogy a nagy államadóságnak nagyon súlyos következményei vannak már Magyarországra nézve. A külső adósság fejlomozódása a rendszerváltás után, itt azt kell megemlítenem, hogy még ugye a rendszerváltás előtt csak az állam léphetett fel külföldi hitelfelvevőként, ezért a rendszerváltás előtt a külső adósság és az állam azonos kategória volt. A piacgazdaság keretei között külső adósság alatt az ország külföldi tartozásait értjük, ebben a vállalati szektor és a lakosság is bele tartozik, tehát ez nem teljesen, megegyező halmaz az az államadóssággal, mégis szoros kapcsolat van közötte. Mit látunk? És itt már részben rátreg a külső adósság rendszerváltás utáni felhalmozódásának egyik fontos gyökerére a duális gazdasági szerkezetre. Ugye nyilván a 80-as évek adósság spirája az megadta a kezdő löketet. A 90-es évek és a 2000-es évek további Növekedés a külső adóság szempontjából, megint csak a duális gazdaságra vezethető vissza. Arról van szó, hogy mivel nincsen versenyképes belföldi szektoruk, a külkerszkén mérleg állandó hiányt produkál, és arról van szó, hogy a 2000-es évek elejétől megkezdődött az a folyamat, ami nagyon jól ráirányítja a figyelmet, hogy milyen lehet csak a működő tőke alapozott gazdasági fejlődési modellt megvalósítani. Azért nem, mert egy idő után a múltig elkezdik kivinni az itt megtermelt profitot, és ez bizony a folyófizetési mérleg hiányát nagyon, mérte, nagy, nagyon nagy mértékben megnövelheti. Amint azt meg is növelhet Magyarországon, tessék megnézni, 2001-től exponenciálisan növekszik a külső adósság mértéke, ez részben a külkereskemény hiánynak, részben a repatriált profitnak, részben pedig az államháztartás túl túlkörtekezésének köszönhető. Javaslatok a közeljövőre! Ugye az alapprobléma a duális gazdaság, ezzel részben kapcsolatban okozati ok ok ok ok ok viszonyban áll a nagy államadóság. A közeljövően néhány javaslatot felröppentettem de persze az operatív kidolgozás ennél azért nagyobb munkát igényelne. Szigorú fiskális politika, ez takarhatja egyrészt a törvény által lefektetett deficit szabályokat, mint Lengyelországban, ahol törvényileg garantált, hogy amint a GDP 60%-át megközölte az államadóság mértéke, vissza kell vágni a kiadásokat, teljesen mindegyő választási év van, vagy éppen ki van kormányon. Másrészt egy stabilizációs alap, annál nagyobb mértékű, mint amilyet most terveznek létrehozni. Duális gazdaság felszámolása. Egyrészt végre fedezzük fel újra az iparpolitikát, amelyet a neoliberális gazdaságpolitika ördökként fest le, mint az állami aktivista beavatkozás egyik megtestesítőjét, amely csak rosszra vezethet. Ma már a jó kivitelezhető, sikeres iparpolitikának megvannak a jól körülhatárolható logikai elemei és építőkövei, és a keret ország alapvetően ilyen iparpolitikára támaszkodva, amelyet Deni Rodik nagyon szépen él a könyvében, léptek elő a harmadik világból az első világba. Aztán néhány másik javaslat Noráth Károly írásából, fedezzük fel újra a keleti piacokat, zárjuk a termelési vertikumot és a mezőgazdaságban ne csak alapanyagot gyártjuk, Gyártsuk, hanem szerezzük végre a feldolgozást és a élelmiszer- nagykereskedelmet, mint a vertikum felső részét, aztán lesz haziváltat támogatása, stb. Még egy utolsó gondolat, tekintve, hogy a, egy falsziós problémára a nagy elosztó rendszerek reformjára nem tudtam kitérni az időhiánya miatt, ugye a most láger téma, ez kicsit e, független a duális gazdaság problémától, egyet ne felejtsünk el, Teljesen mindegy, hogy milyen nyugdíjrendszerben vagyunk. Másképp fogalmazok. Erős a sejtésem az irányba, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a nyugdíjrendszer, tőkefedezeti vagy felosztókiróbó jellegű. Semmely nyugdíjrendszer nem fenntartható csökkenő népesség mellett. Gondolkozzanak kell azon, hogy az értékpapírokban, állampapírokban tartott vagyon, vajon az árfolyam, tekint, az árfolyam csökkenés vagy az árfolyam tekintetében megérzi az értékét egy olyan világban, az aktív kereső réteg részarányában egyre kisebb százalékát képviseli a, népesség, a népességnek.